Sonra burada Peyğəmbər e, Sal-ı Sələmin yəni hədsindən bölmə qoyub burada İmam Buxarı və gətirib ki, bə bu qolu Nəbi Sal-ı Sələm Allahım əllimu əl kitab. Burada deyir, e, İmam Buxarı gətirib ki, Peyğəmbər dedi ki, Allahım ona kitabı öyrət. Bu, bab kimi qoyub. Və burada deməli İbn Abbas radhiyallahu anhu hədsini gətirir ki, buyurur ki, qala İbn Abbas radhiyallahu anhu damani an-nabiy rasulullah sallallahu və sallam fa qala Allahum allimhu al-kitab. Dil bir gün peyğəmbər sallallahu məni deməli e, sıxdı, yəni qucağını alıb e, sıxdı və buyurdu ki, Allahumma e, buna deyib kitabı öyrət. Və bu qıssanın Eh şərhlər bu qıssanın əvvəlin qeydliklər və buyurulaydı ki, bir gün Peyğəmbər sallalləhü səlləm deməli İbn Abbasın e, xalası, yəni Meymunə Peyğəmbərin həmulzövqcəsi idi və bir gün e, həmin evdə, yəni Meymunənin yanında olan vaxtı İbn Abbas da gəlir Peyğəmbər sallalləhü əleyhi səlləmdən gedən namazına durmaq istəyir. Gedən <gülüyor> namazına durmaq istəyir və Peyğəmbər xan bu barədə izin də istəyir, istəyir, və Peyğəmbər xan dəstəmazə, yəni gedəndə o peyğəmbər sallalləhim sün, yəni dəstəmə üçün su düzəldir qoyur və peyğəmbər sallalləhim qayıdıb gələndə bu suyu görür və deyir bunu kim elib və məmnun edə deyir ki, bəs bunu İbn Abbas eliyib, yəni Abdullah İbn Abbas eliyib və sonra peyğəmbər sallalləhim onun üçün bu duanı edilir: "Allahumma ona kitabı öyrət." Və bəzi rivayətlərdə gəlir: "Allahumma allim faqihun fi'd-din və allimut-ta'wil." Yəni onu dündə fəqih elə və ona ə, Quranın təfsirini öyrət. Ha bu da peyğəmbər sallalləhim Bahsidir ki və Peyğəmbər s.ə.v-in duasının qəbul olmasına heç bir maniyyə yox idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-ə Abur Heyrədilat üçün dua eləmişdi, hədisləri unutmasın deyə və İbn Abbas üçün eləmişdi və sonra Peyğəmbər s.ə.v-ə bir çox sahabilər üçün dua eləmişdi və eyni zamanda bəzi sahabilərə də e, zahirən, e, xoşa gəlməyən, Nizə ki e, Muaviya radhiyallahu anhu haqqında deməsi ki, yəni bir gün Muaviyəni çağıra, deyin ged Muaviyəni çağırın və deyilir ki, Muaviyə çörəy yeyir. Bir mütəcəhidir, gedin onu çağırın, deyilir ki, Muaviyə yenə də çörəy yeyir və deyilir: "Şəbəllahu bətnə", deyilir: "Allah təala onun bətni doydurmasın. Və bu rivayətli Peygəmbərsəm hədisi deyib və ancaq ölüm qabağında Peyğəmbərsəm Allahdan dua elədi ki, "Allahumma, yəni mən kimi üçünsə, nəsə əksinə, yəni xoşa gəlməyən bütün duaları onların əksini edirən aydındır və Peyğəmbər s.ə.v deməli, İbn Abbasə bu danə edir və İbn Abbas da ümumiyyətlə onun dində fəqih olması və ya ki, təfsir biliyi olmasında əhlüsünlə etiqadın heç bir şək şübhə yoxdur çünki bütün təfsir rəylərin çoxu demək olar ki, sahiblərin içindən İbn Abbasdan gəlib çünki İbn Abbasın başqa rivayətləri də var ki o Peyğəmbər s.ə.v hər bir ayənin bircə-bircə harda ə, nazır olduğunu, kime nazır olduğunu, hansı qisə nazır olduğunu yəni ona qədər Peyğambə sənə öyrənib və bu da artıq İbn Abbasın ə, sahab, digər sahiblərin içində yəni Quran təfsirçisi kimi yəni məşrulaşmasına yəni aparıb, yəni çıxarmışdı. Və eyni zamanda dində təkcə elm əldə eləmək kifayət etmir, hətta o elmi zəkatını verənə qədər. Çünki İbn Abbas radiyallahu bəli ilm almışdı. O peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhvin duası ilə və öz ə, əməlinin ə, səmərəsinin nəticəsi ilə bəli o ilmə nail olmuşdur. O dində fəqih idi. O eyni zamanda təfsirə bilən insanlardan, sahabelərdən idi. Ancaq bununla o kifayət edilmir. O peyğəmbər sallallahu əleyhi və o iki ufada, Məkkədə və bir çox İslamın digər fəth olunan torpaqlarında artıq başqır Peyğəmbər səv elmini yaymaq. Yəni, Quranın təfsirini, hədisləri və e, fiki fətvalar verir və fikirə ilə söyləyir və bir çox mədrəsələrdə öz tələblərini yetişdirir. Və demək olar ki, İbn Abbas radiyalanhu yəni, o özündən özünə qapanmır, yəni kifayətlənmir və dərhal başını inəməyə, elmi təbliq eləməyə. Ancaq bir çox hallarda görürsən ki, bugünkü günlərdə bir çox insanlar Yəni, elmdə müəyyən bir e, halda, yəni, elmləri olduqları halda onlar insanlarda e, öz elmlərindən bəhrələnməyə e, yardımcı olmurlar. Və görürsən, insanlar bilir, ancaq insanlara e, bəhrələndirmək istəmirlər. Və bunun da müqabilində insanlar Elim almaqdan ötürü, yəni özlərinin elmi olan ehtiyaclarını izhar edirlər və gizlədə bilmirlər və belə bir halda məcbur olurlar ki, ə, heç elimdə elmdə mükəmməl elmi olmayan bir insandan dəhsasından faydalansınlar və nəticədə o insan ola bilər ki, onlara ə, şübhələr, fitnələr salar və o insan da onu hiss eləməz və nəticədə sağlam mənhəzi olan insan görəsən ki, az bir müddətdən sonra yenir, Görsən ki, sağlam mənhəzdən, yəni uzaqlaşıb. Nəticəsi nədir? Nəticəsi də o müəyyən bir vaxtda elm əhlindən elm tələb etməsidir və ondan imtina olunur və o da məzbur olur ki, həmən o boşluğu neynəsin, doldursun. Yəni, mövcud olan durumdan istifadə eləsin və belə bir halda da görsən ki, sonunda isə insan Azınlığa, yəni gedib çıxır. Və umulikdə e, Peyğəmbər s.a.v. İbn Abbas üçün etdiyi dua, yəni e, qeyd etdiyimiz üçün Peyğəmbər s.a.v. duaları, yəni rədd olunmaz dua idi, qəbul olunan dua idi və bu duanın da nəticəsində İbn Abbas e, Peyğəmbər s.a.v. dəyişəndən sonra sahabilərin içində fikrdə və təfsirdə məşrulaşan, yəni sahabilərdən idi ki, və bütün e, təfsir, e, üzrə məşğul olan təbiinlərin əksəriyyəti demək olar ki onlar İbn Abbas rəziyallahu anhu-nun təfsirdə şagirdləri yəni sayılır. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.